Сушили осечину, приладили добре оковані жорна і велику ступу оковану придні обручами. На жорнах мололи селітру і сірку окремо і ждали на вугілля, яке треба було добути з м'якого, добре висушеного листового дерева. Особливу велику увагу запорожець звертав на вугілля, щоб дерево висохло перець і добре перегоріло. Брав 70 частин селітри, 15 частин сірки, і стільки ж вугілля. Підливав води і мішав так довго в ступі, аж поки не вийшло чорне тісто, в якому не можна було пізнати ні сірки, ні селітри, ні вугілля. Це тісто пропускали через густе сито, з нього виходили чорні зернята, їх просушили добре на сонці. Запорожець був задоволений, казав, що перша проба вийшла добре. Зараз насипав частину на дошку і став кресати вогонь. Впала іскра, порох спалахнув в одну мить. Робота йшла далі. Зробленим порухом зсипали в бочки і заносили до сухого льоху. «Тепер буде в нас своє запорожжя», – казав самовпевнено Тарас. За той час молод змайстрував ще дві гармати, і тепер розпочалося випробування їх у тому самому місці. Тепер уже обручі не тріскали, можна було відважитися вистрілити з відкритого місця. Запорожець прилаштував ще квачі на довгих дрючках, їх мочили у воді, по кожнім вистрілі вимітали дулу гармати, щоб його прохолодити. Кулі витісували таки з каменюк, а коли треба було стріляти дробом, то вживали до того жужелів з заліза, котрого під кузною лежала ціла копиця. Затим пішли вправи з гарматою, виїхали в степ, цього вчив уже запорожить сам. Тепер бажав собі Тарас, щоб татари чим скоріше з'явилися, дістануть доброго прошухана «Чого нам дожидати їх, аж вони вертатимуться з грабунку? Як уже багато шкоди людям накоять! Ми краще пильнуємо їх, коли йтимуть на грабунки, не пустимо їх через переправу і розбиймо». Та від села до переправи було далеко. Треба було хіба ціле літо ставити сторожу в дідовій печері, яка б за татарвою безупинно зорила. І вони так зробили. Тарас посилав щотижня інших людей у балку. Ці вартові пасли кони у балці, а на ніч заводили їх у велику печеру. На високому дубі у балці зробили гніздо, в якому сидів один та дивився на той бік інгульця по степу. Вночі лежав один вартовий над берегом ріки. Розділ двадцятий Тривало так аж до Спаса. В селі вже було по жнивах, тепер звозили снопи з поля, складали стіжки. Тут ніхто не мав свого власного поля, все було спільне. Разом сіяли, жали, звозили, молотили, а тоді видавали на кожну сім'ю стільки хліба, скільки було душу сім'ї, стільки пашні, скільки в кого було худоби. Зрешти відкладали пайок на випадок неврожаю і ховали в бошках та солом'яних плетінках. Те саме зробили з медом і шкурами диких звію. Решта була призначена на продаж або обмін, і з цього припадало на сім'ю стільки, скільки було треба. Але і кожен уходник мусив робити, що йому казала старшина, і що хто міг. Лише немічні діди, хворі та діти були вільні від праці для загального добра. Проте дбав журавель, щоб ніхто не їв даремно, хліба. А коли цього було треба, то бувало і вибили. Найбільше боялися нероби того, щоб їх не прогнали з села в степ, бо траплялося й таке. Усе йшло в селі, мов, у годиннику. Ніхто не питав уранці, що йому робити. Кожний робив для всіх, всі для кожного. Далеко від інших сіл, під безупинною небезпекою татарського наскоку, залишені на власні свої сили, всі любилися взаємно і взаємно собі в усьому допомагали. А що всього було досить, то не було причини до сварок і колотнечі. Дрібні непорозуміння вирішувала старшина, її мусили всі слухати. Сторожа коло переправи щотижня змінялася. Про татар не було чутки. Тепер не було потреби вартувати на фігурах, бо одна сторожа на переправі заступала все. Так само не дбав ніхто про городки. Вони опустіли і занепали. Пасовиська були забезпечені на Мажеріччі між Інгульцем і Висунем. Було тут гарної трави доволі, і худоба нікуди не розбігалася, та від дикого звіра була забезпечена. Під Спаса здавалося вже, що цього літа орда не покажеться і тарасівчани вже хотіли забрати сторожу з переправи. Тарас не хотів цього робити. На його думку, поки на дворі літо, татари можуть кожної хвилини з'явитися. А знову не хотів пропустити нагоди помірятися силами з татарами і випробувати свої гармати. Аж прискакав на запіненому коні гонець від переправи з вісткою, що по той бік річки далеко в степу показалися татарські загони. А за ними у великій силі Орда. По селі залунав умовний знак на сполох. Свист пальці подався з одного кінця в другий. Кожний кидав роботу, хапав з хати зброю і ставав на майдані. Пригнали зараз кони із пасовиська, викотили три гармати, впрягли до них коні. Цим разом ішла в похід сама кіннота і гармати. Поспішали, чим душ вийти в степ, поки що Орда не встигне річки, ворота. І сотні виїхали в степ. За військом їхали вози з порохом, бочками з водою і кам'яними кулями. Було вже геть пополудні. Тарас вів їх так, щоб від переправи було непомітно.